اذکر پیغمبر مصالح سلام علی علیہ السلام او د دې موضوع ذکر کوي چې عالم الغیب دی واعظین موسی علیہ السلام د کل انسان خبر نشو او 7000 و نه تاسو او سليمان علیہ السلام د مملکت شعبان خبر نشو چې تر کو ملا عضو ملاسر غراغه واوته ہوئے واسی دل, دل تور قران او کتاب مو دی او د دې سپوتونو بیانای ان اللذین لا یؤمنون بالاخره سیئن لهم اعمالهم هغه کسان کیمان ول الاخرت مو ورکا بد عمل نفیسته کلی دمانات الله سو حچا دغه بد عمل نفیسته کوي دا خود شیطان کار دې شیطان بد عمل کوي تبستر کوي نو مانا د تذین د پم دې نسبت د تذین الله دا معنا طاقت نور کړيږي صحیح نه نه ما ما طاقت نور کړيږي قوم یا مون ها زما خري جہاب کرے دې ته چې زمينيه مستعار دي د تماشوده فارو پټول د عمر او په شاعت د ریز افسره او یا حقیقت که خوښ نا دي الله کا مزاج دي رښتیا ته ژوند راستي صحیحا خو چې علاقات شخصا کې دې نظام مزاج دي او حقیقت دے شیطان سره دي الله پاک كل زين لهم الشيطان وعماله وذلك مصاحبت کے شےر دبی مجاز دبی مجاز امحال تعالی الشیطان الم ترنا عسل الشهیدین علی الصابری فئوزهم عزاء او تضیہ الذرب جهتا یزین لهم یزین لهم مجاز مولا کتاب کی طلوع مجاز کو قران کے نشلہ نو خود برابر کتاب ال رسالہ و مال از تراو کہ عمر کا تو موت ویلو بارا دا دیوال ا دیوار چی سرہ د کاف کی قران بیان نہیں آ آیا د دې مجاز لا غای جواز نکړی او وماورته ویل چې ها ان الذين لا يؤمنون بالاخر زین لهم عام وعلوا د دې څه جواب دی بیا خاله جواب نه وګو قانون مجازونه پر اساس پر قران کې مجاز قران کې څه مجاز نه یې نو که شابات تک نه راځي زین نا ماتبیاد کا شاد نہ خود کو ییگی د انگلیسی ساده یې مداکیا کتے قرآن اه یو خبره دا چې دا سره وای چې معنی دا آسا اسما و صفات او ربو دې چې دې کې مزاج نشتره دا حقیقت دې نزا گزارکای جمهور علما صالح بیان سلف صالحین پہ دی پاین دا سیدا داغه وجزاله اس کا کوم لاح تھے داغه حقیقتي او دا الله چې کوم لاح کې ازادي مجازی اس کا چې کوم مسکرګا داغه حقیقتي او دا الله چې کوم مستر کیږي داغه مجازی دا څ نور نور دا خبره درست ده پاسمال صفات او کې دا الله پاک دې مجاز نهي ماني معني دي كيفيتي مشغول دي معناي درستا دا صحيح دا الله تعالی دا مقول او كيفيتي دی مقول دا رب الله تعالی دا مقول دا غي دي معناي الله تاسپار داو دا کي چې مسلفيان حضور جن دي دا غلط دي رنداز دي نه پام يا او اللہ نورس ومعاتدہ حقیق سکتے وستبقی حصیت پر یہ گئی تا نصا نور شروع کر نور نے شروع کر نور نے شروع کر بزا خبرات بزا چی کی مجاز مشتہ دے مجاز کو بگذر دی کنایات کی, کی پکی استعاری لی پکی مقمیلی مسرحی لی پکی اس ماقسم ان الذين لا يؤمنون بالاخره سيئ ما لهم اعمالهم منفسه کا کڑے لے مانا طاقت نو ور کڑے لے او شاتان بھی خوشی کڑے لے دوسرا اگے او تختہ کئی مولا طالب ددی ته ذین نسبت وان کو دانش کو تکم دیه مجازی او یا مراد تزین للهم مانا تما تو فیدا میں ورکڑے امرونا میں ورکڑی دیولا او رزق مولا قرآخا کڑے دیولا ایمان دانا ورکڑا اولا ادن ندین لهم سولا زاگوں فیل آخرت امول اخترون و اینکا لتلقق القرآن من لتنا جی من علیم ساقاند قرآن لطوت القرآن در کولیش قرآن او او چتو وقلکی دی دا موسی السلام د خپل انسان خبر نشو ولما جاءانو ته ان پوری کمن پنار یا موسی نو ان الله العزيز الحکیم ورغا سا فلم راا تاصل کان جان ننریه ماول کیناره امال د دشمن مقابل کې صوبان و مدین متوازی او ستم وچی کله مخالف حضل را را غیر دین در صوحید بیا غازان غټ گنا بیا غازان ما جس پاک انہا جانن والا مدبرن انہا زمان ولمی حقیبیا موسیلات خوف اینی لائی خواف لدی المرسلون زچین نیری گی زمان دربار کی رسولان اللہ کو مانا دل آکن کرا دے اور رشتہ جکم دے مبتدا و خبر دے لکن من ظلم ما چاہے ظلم کړي ثم بدل الحسنہ بتوحید قائم کړي عبادتوں فإني غفور رحیم اصل قرآن کې بویل د دې مستثناء منه معذوبان ان لا يخاف لدی المرسلون بل غیرم قائفون نور یری الا من ظلم ثم بدل الحسنہ عبادتوں فإني غفور رحیم زارنګي ا نور علماء پديبانې فایل ها ها د فراند وروه او د زجاج او د نورو نه چې په مراتب منزله ما من, من ازنه بده من غیر لنګ دیا صاحب د مظلوم وي معنا اجازه سوک گناهو تا غیر دی پیغمبرانه نا نو دا مانا بیتو بو بایشی فانی اغفر لیو دو تبخشش کو دا آیات آگر اشتاالو پاکی ماده دوائی آئی یا مستثنان محذوب تا ما لندو ایلا غیرم خایفون یا ایلا پا مانا دا لیکن نو مدخول دو ایلا مبتدا و خبر دا مانا دا لیکن آگر تو یو اوشیر کړي او دې بدل کې توحید په زبانه زده په خلکو نن وبہ صلات تفری کی تا خوش بزار غیر سوین اولات سے زپیت سے آیات کی پہمانہ جماع آ وا وا یو آرام کی بے تجیش مار شوے پیت سے آیات شرط اللہ فیلا فرعون وقومی یہ نامکان قومن فاجکین فلمما جاءت حمایا تنا موث سرتن واجهتن قالوا هذا سے حرم مبین وجعدوا بها و ساق نظام پر ظلم و غلو انکار کړه او تنظیم کړه او پدایع باندې او یقین کرا دې دې قانون یقین کړه او دې دې قانونو پدې باندې چه دا رشتہ آیات دې ځان ناز خوانه او دا انکاری چکڑا و ظلمان و اولوان مانا داری چی دا آیات دا خپلی حسین و ربین را تکلو او جادوی ورته سموها سهرن و اولوان طرف و ان و تکبر و استقبارن انیل ایمانی بها مانا داری او و دا پاتاو چې دا معجزات دي لکن ظلم او خروق او چې دي آیاتې ته سحر او جادو وای دا غلي رتبنا او ځاني لويو غانو کا ورجن او زمادي داجه جهادو وان پر بیا حیلات ظلم او اولوا او ول حال ان ان فسون خيلونا بها واستقنا ظامسون او ان کاري چکړاو ظلم او اولو او ظلمي زکا کړه او چتا يا تونې راقيم کول د خپل مرتبه نه او دا لا يا تون او معجزات دي او تاسو هر وای او زان غټو غاڼه طرف عن قاستقبارنا لليمان بهار همجو که وقانا عقبۃ المسیدين دوما واخا دو سليمان عليه السلام داوود عليه السلام سليمان عليه السلام لم يلبث ومات وقال الحمد <سؤال> لله الذي <سؤال> فضلنا على تفسير البلاد النيه وارث سليمان داوود قام مقامه في النبوة والملك وصار نبي ملكا بعد موت العزيز داوود عليه السلام اوراثه قد دا مزاج یې خپل ملي قانون یو ورثه د نجوت کې فقط 10 سید او هر چې ورثه مال دی هغه سید دی یګر نبی لا یو رسو والا ورثه سید او دې تر لږه نه دی لا رسو او د دې غثا پر په داله کچره نه دی یاد د اولاد ته نراس پاتې شي لو ټول خلک بداوی چې واقعن دنیا لا کار کوي او راز کې وایي ما سر کوم علیه من اجر ان اجر الا الله رب العالمین فاطیشدا خبره پیغمبر کا جایز ده چې دا هر امه کې نه مالا پی حدیث کې ها او توه کې کوي چې جمرہ دوا جمرہ واه جمرہ صالح اور کا جمرہ ساړه اراغه پانډکی او اوفه حواغه ول سپک شاه ور کو فارغ او بلار تو خوشان ور ما شاء الله سی او اس کا طاہر راز دیما الله کوئی سجی نور نند کی دایو سو بل ورث العلم همنا خذوا خذا عز و عاقبه عبد الله کی مشعود زمدار دیقان بنا را خیره دوتیلو را زرور آراز. آلا <سؤال> دوتی امرالیه سلام نیداز تقسیمی لیو. آگا را من دکر رشتی آور مولا با کشتا یا من غنم راکتا در. یا ابلش یا ابلش یا کا کشی. ایو کارتو علم تقسیمی دا. آگا او تویل شی. پیغمبران اللہ یورشت درها مولا کی نارا. بل ورس العلمان. او من اخذ او اخذ او اخذ لم تر کومال نه مال نه جاتو تا دا ما نه سو کې پیغمبر مولا صح دی اوا لا الله کتاب دین دی او هغه دې مونږ علماء دي تا دا علماء نه دین بچا پر سترګو نه او دین حافظي خپل قرآن او سنت کې دی او دا علماء يوم مدرسين بلتنقل فال فال بلنقل فال بلنين الين فاو فلوه غير راضي زارن ووتينا بالكل لشيءا ونعلم من منطقه الدار ووتين وحشر لسليمان جلود من الجن والول وتفهمون سباتك شو يوه باش اولهم لو انقاقرون فيكون يكون مجتمعين دا یو دیج دینه جنې ونه سيوا ته هتا ایدا اتوال او اجنمل یو کان دا شام کې واسير النمل اتاذا او مقاتل وای او شو کوئی دا واج سدير کې واسي دا आवाज د نه او شو کوئی دا اقصا دي امن او معروف هو اندلارق بیر می جان پکیو خالت نم لتن ویل می گی ای آیو هنم نتپلو مساکنکم کمانی دا کرده چک پل قومی دا دا گنا بچ کرده صورت مسماتو شو پا صورت نم لتن دا می گئی وکا می گئیو باجوی می گئی وزتا او سره ویره قتیز هدت تهپه و قالنم لتون په کارو دا خه وه او بعضې وي چې ظااهر کېته ثبت پړی دی او دا نرو ل دا پ بعد د ظااهر کلهنم لتون تاه یا یونم لکلو ممس لکوم میبونو سولته لا من لکن سلامانو وجلدوم ذابر ذوخول جنہ کتاب صلیح علیہ سليمان والاخدار دغه حضور پیر ښای د دروازه زغندنو میګیان کتاب ذو سليمان و هم غای شعور وی کی بانو تاسو بچته د دروازه زده يهو جو کا د چي په امران دنیا تل میګیا په دې پوي دي کی ګناه نو تل پیغمبران وتبسم مزاها تکل القول ها مسیا شو خندیزین کیا د یاناز د دی زینا چتر څومره زبردستہ خبره وکړه چننه و زی شورو تا عشتمنه کا سليمان آدی باندې کوي لند خبره واه ثمس له ګلو وکړه بچاو د قوم یوښتم سول قران چه بوبेलो یا تعز دان به کلام موسی د لمانه دا سلام دې خبري واورې دې دا واورې دې دغه خبرې نو حیران شو او ویل چې میګیا خو په څو غاړه هغه ته ځان څو واړم زه هډه مې بچای مو غاړه دا الله په فضل اخره سره دې دې نه نو غاړه تا سرتې دې دې نه نو نن نو وڑن خد وکار را نو تا یی دې رښتې واجې زماره رزق زیات کا هغه چې الله تعالی کرم نو مقرر ده چې د اکاي تیر از دې چی ساتهګا او عجل چې کم دې زاغې ناګل نیټه می زیات کا لگا یوقال نو دوقالک لسوره نو شنکا دوی چې سليمان عليه السلام خو اندزدا خدمتونه واسکې نشته نو ویل چې دا دی اوس کینسته نو کاږه دی نو تشې نور دنا څو غالم پتا بس مازه کم من او یاد دې قول نه لشي قران سه بوویل چې ك... ذیوم لږه نا بصوم لیان جوشي عقبدتی یات ذیوم لږه نا بصوم لیان جوشي دځنه ورځ دیو ملانه رسول میږي زيوږه دېږي نه ماتومه دي انجوسي يا عقل دې کم دي او همت کم دي آزادان تو عراق کې नाश کې قوم دې ټول روان دي موهر او ستار او کور او ورو یو جار مون او افسوس خبره ولروبل عزت ور کډه وو اخا دې مار کډه وو حالرجب یې نیو ناشکر نه یې مته کله دې نام ته عليې همت راکې ماره طاقت والوالدي وان امر صالحا تزاو واكيد ني درامت کبي باز کا سوالي ني وتفقدت د مرغان کله کې تاکو کوزی دو باند شو نو پدې دې کې ته ملاچر کا کا اوچی څنګه به په هاکړه نو او په مرږي چې دل دې دې لګي دې لړ دې دې دې دیوان وو تهران وو هی بقا سره نو تلخرب وو ومسلي او د شنو په مو شو نو پرګرام نه راستو کې چې څو نو یو دوه مند او رخ لما که دالت شده باچه چی برابری گیاو دوبود ضرورت مسئلہ اشتیز بارا رسیده لیا آغا چی لاند اغیده کې بل ملا کو آغا چی اوکا تو صلاح نواچا و علیکن سلام دو کم جانا را آغا دی با از اخو باچه سر را آغا دیم آغا او د روان دي چرته کوور بي دي ني دوره هل حاضري طيب نو ويره زنداس دا خار چي دي ګيو فضا با چرنا غو مرت سي د او قام رازه جي حاضر باندې ولنا قاشق تسقيي خفق کیيږي اواز داري जरा سره د ومند اوره سيږي د وموني ساري دا را سی در کوم دا به وبورې په خبر و هغه چې راله پارمنې کو او ویللي دا وللي دا پ او دا جې دواتهغه وختې چې او ضرته دا شو د سلیمانلی السلام ملا چرکت دا, دا صحیح خبره او بال د باندېمر راغې دا نغانان او مر را را چې شو پاتې ور تاس مرګ کوم یا نه راغلا اول نو وځه ولاتېر کې دا تاریخ ور نه یی کومه وڅنو څه फायदा و نه یی تفقدت تر تفقد وې لټو نه دور کیږي کتاب ها نو سماع زری واه ست وَقَالَ مَالِيَ لا عَرَ الْهُدْ هُدْ هُدْ سِذِي مَالَ حض حض. رَا شِهُدْ هُدْ مَيْنَ مَا مَالُومِهِ اداعشی پیغمبران یا شیط تنائی اغنق تاری امتان من الو یا رشتی عذاب غائب ہونا لی امتان من الغائب <تصفيق> سذی مال را لَعُعَجِبَنَّ وَعَذَابًا شَدِيدًا عذاب بورکم دیتا عذاب صح اولا از نو یا دیلال کم اولا یا تیمی بھی سلطان مودین یا برای شماد بخارت دیلی داتا گوکا چاوئی لیلی کے بنا کی بچیو باسم ابن عباد مشاید ابن جوریت اصو کوئی ٹولی بنا کیا اصو کوئی لگی آو چاوئی لیلی بنا کی بچیو باسم آو جاو نو نرته کومګه ما ونمرته به واسو مو او او څاوي چې دخول و نړیوالانو نه به بازار کومل چا خارو کوم او جو کوئی د خپل خدمت نه به لري کوم او خوځي پبلک سړیا به شي کولمو وي چې دا ټول سیان کیږي چې اخوال به د جریر دي خدا باپ د تمثيل دي او ساخته زان به ورکم پرپړي به چ ل کوم بلګالال دی کوم یا کوم اوله یاچديدي شطانې موندي درګي ت ک نه ډېره مودا فخه چې راغئ مګر ورته وویل دی چې ملا شګه به خیر دی نه شته دی باچ دی ته غوص یا چ سر او یا نوتی ویل یا ټولي بنا کیتو با ول نور به نه جا به لال کوم یا به دليل راودي زه ازو مي راته دليل لاس خرابه نو فقال ويله احد بمال توحيد دي غيره کړي دما بابشي چتا پیغمبر زهره نه لا کړي فاږه زه پېښوېم باغ شي چې ته نه یې خوې وګوره سليمان عليه السلام په مملکت سبا نو خبر وجدكم من سباح بنفین یقین زه سبا خبر نه پيو یقیني خبر راغله ولي اني وجدتم راذم تم لكم ما وون دای وقضا چې باکي نه و و اوديت من كل شيء و رفعشي اوديت هر شيء و سليمان باشيخ و نور برشيء ضروري ولا هارت نجيم يولوه تخيمه وجدتها و قومها يسدون لشمس من دون الله باهم متدار قوم ده دي كسيدا ان مرد قول سواد الله و زين لهم الشيطان و عمالهم فسود لهم عن السبيل لا يعتدون دا کار لکړی دی تخاللي لاغ ده دوا هم کېد شي چې دا سی شته معمور بهوه دا اللهانه الله چې دو لا لدي پر خ معوا ولې د لکه الله ته چې را اوبا چې پټکېسمانونو کې واللا په زمکهې ټول انوا د ریزقییا دا نوش یا ويا لمن ما تطفون وما تولين الله لا اله الا هو رب العالمين صدا خبر اغورا قال هو سليمان عليه السلام سا سنظر اسصدقتم من من الكاذبين زغور ملائكه يا يدكروا جننا اه انا کوئی وګورا کانا خبر واحد نږي ځوان دي دیسه کا تعجيب इज्हाब کی کتابی حاذا ریس از ماذا نقد فدا دے فارقی ای دے ماچ او دغه تداخط ثمکا ولان اون دې چې واپس زد دینا ها بیا او تکې نه فنجر وګورا ماذا ير جوجه پسو اپس کی ته جواب درکې آوا چې کلا تاریخ لیکې چې کار کو شو زیران پچړه کارار کې چې وګر بې دا پهګی وي ز دا دی اندر هغې از تا چې نظرپیا به کې خو دا اوړه خته پاس بیا بهغ لې کار در وااضې ته بیا خللب واچ او چاي به ځانه کې خو به ود ش او ه چې کار کړه او چې ګوري ګر چاپې تا شودي فټېره ګړتې پکی وا ګړتې کیک نه اساو خاطر ژرو محفوظ کیو وره ور وډو ديب سينه واچو وبې پیا تا کی نه اس اغه حساس او ذره بیزار اسوان منډه راول کوټه دروازه چې ګوري دروازه خلبګا کیراله چې به کا ته کنجانې لاز دې به ورک نه وي ډېر په تاهور کې اذا ته کم جان اوسو چاو کلو څنګه او خو په روز یو چي کاته مرغې په ناسا و او مسئولیتار تي غاډي مرغې کرے غاډي و دود کړي نو به سوچ داو کو چې مرغان د چا ختینه وړي راي او غټه اسيره قال دي از نو جن یو انا زل او او پارلیمنٹ فوراندا اوو تو زدا ختم دی قوی خاتو حالت یا ایوه مالا اولنی اول کی کتاب الکریم ما تواصل شو کتاب عزت مند سید بل کده سلیمان علی السلام کو دی اور او د او اور وڑن بلقی <سؤال> سی او هغه ته وای دا کتاب کریم دی الله مسلمان اخره کدا الله ختی او جود لمن داولی او محکم ورثیا ک اللہ علیه نو هغه ته حیثیت لري او دغه کتاب خزتکا ما وکننا المسلمانیین دی دین یې انکه دای کتاب کریم په نومه سليمان ورنومه بسم الله الرحمن الرحیم ځانلو کې کور کافرانو ته تنبیه کوي ماته غوښتا باور ادا الله قال علی موچه تیګه کو موچه غواتی مسلمین واځک دغه کافرانو هغه الله خبر ورو حال بیا ایوه الملو اطونی پیاملی وا تو ما کو جو قاطی اثل هسه ركون دی نیو کار لرا مخاطر سر شیدین چی گواہی او شاهده او بیان راکه حال انو نو القوه او ودو باسی شدید ز جنگ پکتابم کوی گودیر لجو نور وال امر یے سیاست خلاص خلا ز کامی رہے پندری سو جو قماجا کامورین چی بچش ی امر کتا حالت ان الملوک ازاد خلو قرية تنفسدوها باچاند چوکلی تلنو جلتاڑے کا وجالو عزت آنی آج اللہ ازاد مندی خواران کا وقظائل کا یفعنی شایل قرآن شایل تخبلا واقع بایا مولا ویل مدینی دا لان ما آو شایل با غیزت ایو تور غند ساڑی او بیاز الجنگ او او دم نئی جڑی که اندازه ای نوات اینی که مقبانجی اغو کلاری پڑیوی او ما کپل اگای نپو ڈوڑی دی دلیا و او نپو باہر باندی او دازه ای که بناس روی او خبری نیچا سر نکولی آر کم را چیز موزو تاو گڑی دم خبری نکولی ندین الارمان مک معې نه لاړه مولانا بیا مولاناسنجي سره سبق ي مرانانی کریم م با ورتهې و چې جیان هلته یو سړی او داسې و غ د بخاره قاې په ذاات دی او ډلو ععلمم دی வேلا خو چا سره خبرې نه کو نو بیا شخورانس به زما سو دا وه ماته زمهله زم او بیا ماله خ راته او خې راته ه چېنه را کو یا دا چې بچ وررکه او ما ومونه سي خ را کوی یاره بته مله ب ته عشا سلامې واچ اوم سلامې ووایه او چې خ جوړو دا ته وویلله م اور تو له صداغ لري تا څوکي له خبري شروق د بقاره ايه م اور تو دلته شيخه دي دې کی جارو ولتا ني او ري دي له قولت بلقيس ان الملوک اذا تخلو قرت منصوبه رالو له نون راو ملک لا کاڑ کو جما بچو غم واړه نیم اونېم په چسنګه بسیو راو و تم د شپې او مازل د شپې او منډ سرې بیره مزه باغ درا ورسې ده مزداوی نه خبر مړ کويږي بای کافر و مسلمانانه نن نو یما او تو به لچی مولایے راتوے جو مولایے ماکو جو بخاری دی ری دی زیدی زاد اور اجی مازه صنعت بیان غسانہ دی چې بیان کو نو حسین علی شف نو ورل امر غضونہ دغه سالو میچا ته اولو صنعت کې اوحال چې بدین ولکین دو حسین علی شف صنعت پوچا د عبدالحق بیا بیا دی نو حسین یا غلام الله خان سے ابن اور اللہ عمر خزہ دا آغا شاگردانو دا انور شاہ کشمیري رحمتہ اللہ علیہ دا عبدالحق سے عبدالبنوری یحیی بنوری زانور با شاگردی ابن گی اسلاف دا پوری دا نو سین احمدی مدینہ شاگردانو او مدینہ کے جون اصلاحتی ورثہ دا بے داد بارد دادو سیخ الہن محمود الاسند شادر دانو او سیخ الہن در شد عمد دنگوی شادر دانو او سینلی نورلومر قدو برائرات در شد عمد دنگوی شادر دانو داغن حدیثوییو علوی سامت ددنی دو استازان اپنان دازہ کے یعنی دو شیخ الہن سره برابر دانو شیخ الہن نبی ستا افتحان ورسای کشمیریو او دی پراؤر محمود الحسن دیغار الله رجال احمد المدنی او ذاکر حدیث شراوی لو دیشو القران ته سنت د رسول نجات قد او چا ہے واورز نو تو وی وایو چوبدا بیان کو عبادت دنم کاټو نو وی وانه چې ما او تو وی القران چې الله وی ومسائل لا فلات الهار. سوالگر بنا را که او خبر اواما بینه مدرب دکا با حجیس او بخاری دردی ما تبعه ہوئی بیل بخاری مشروف لکل آئینه او خبری ما گره کوری نورو ما کستاد شو نو سل قرآن شد بویسی دا اللہ قبل نی قرآن نی دا اللہ او حدیث بخاری میند رسولان اسلام روزین سارا نوست دیدا او هغه صنعت مادان دي بلې دے او د شیدو مولا سینډی موږ دي بلې دے پن زبردس تر خوې سانه ورکړاو ها ها جی کو زات تر سانه ورکړاو ډېر له سانه ورکړاو ماهو او زاد وی دین دل ملوه پیدا د خلو پر اتو نقشہ جوا وذالو عايز تعالی جل 100 واټه معلوم اده ا ده جن تعقد نشد اليوم ايش كشي راو قاعد بها سليمان عليه السلام والسا سوق بذات قراوي سرقص الجنات لوه انا تجي ذي خبر الحكمه من المقال وين يط على الى قين قال الذي علم من الكتاب يا خلق اصف لي بركه ويرهذ سليمان عليه السلام او ذايب راول کو ولایت سر کرامات دار او هغه فرض موعدین علماء او پیغمبر دې دی وای د امتی کرامات ایک حضرت نشارې او ځل تفقل پیغمبر موجودو جبرئیل امین رامن دا راول رسید قال الذين دون علم من الكتاب انا اتي كبي قبر يصد اليك اكو او زيد الراول انا اتي بجذل امین دا راول اولیا فلکی خلق او د خل ځان کوي ځان مخاطب کړي لکه زویګر راوړم او او دا معجزه وا انا حقیقت په صبر او یتګ ایلا کا کوم او کله چې په برقې هم مصطفی حضر فلم راو او مستقر رهن دي او قال هاذا من فجر ربی دیرس او القانون مذکروا لا حال شان <سؤال> نظر اتات ای هم تفونه من الی جی ولایا تدون قال <سؤال> چرال او ته الاه کا زار داستا است چپ پلانو کو دوغه دیو کا نو ویل خان نو ولک چی وقت نقشه لگار ته کړهو ملغانری زیاتی وی لارو نه جاتو داو سليمان عليه السلام باچا او نو ویل ورو دینه نرم من قبل او كنا مسلمین وسدہ ما كانت تجد من دون الله لا فايل جسدہ اه ما كانت تے بندکڑے واغه چی چې دی عبادت دی د الله نه دپن چا کاو دی بندکڑے واز الله د بندہ بهند اویا سليمان علی السلام دی بندکڑے وا دین را سليمان علی السلام دا اغه شینا چې واز اچي باز اچي د غیاب الله کاو دی بندکڑے وته نورو بار کو فرمش کاږي انہ كانت من قوم كافرین وته وره شو د خلی سرا ما نه دنه نوزا دل دبال خر دروغ وې بیا وته جدي رخصتا ده هو قاپيري ذات د پونډي افتي د دې سم مطلب ما نه جوړا غلط شې دې کې هو رخصې را ګذر وی وې کا داهو داهو فساق او د پجارو جب کار دروازه دې وو دېو هلو کار لکه ما نه ولزه په جوړه فراز دې ورا شو ترا شو کا ته شي شوکت او دب دب دا سیاست او د مملکت دا وګوري دې تستداخې چې ته په دنیا ماست شې دې دا وګورا حقیر ال حق دې سره ما نه تم نور دا فلماره ازوار کله جوړي دا حسبت او مجتهدن جو راتهونه دنګه یو کاته وکړه صفاتن شاهه اې چې را قرآن یې قال لري ساره دې پونډه نه چې یې لري حاللهم ثرنم مرذل القوارن حالت ربی یې ظلم د نفس چې بمار دوکا شې واسنه دو ماسه لبان اې الله ر تعالی العالمین دا جوا کې حاج مرغې دی او الله جو موسی علی سلام همسان خبر نشو او سليمان عليه السلام د مملکت سبا نو خبر نشو او بلالم سلامتی او کول <سؤال> الله دې واخذ سمجهانو صالح عليه السلام ومکرو مکرن دوشه شو مایات یې او سلو ها داده انزور څو نه کولای نو پامو سمو ومکرو مکرن ومکرنا مکر او امره وانظر كيف كان عصرات المكرم أننا تمّر معهم وقومهم أجمعين فتذك بيوتهم خاوية تم لما أظلموا ذات هذه قرنة ترمشيه بسبب الشرق إن في ذلك الآية لقوامي أعلموا وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون شواليوي أغاق العصم آمنوا وكانوا يتقون سورة يونسكو قد تعريف جاءو جاءو لدل أوفان بل واقع ولو ترسال لقوم غم وانتر نا علی ما ترى فصا ما المنذر فان جاءناه اله ولم راته نجات سلامتی زما لاستلا نقول الحمد لله ذا دا ہمارا دا. دام تدید جو واقعہ نتیجہ دار والا والحمد لله هو ثناء الله علیه والسلام ما لا حاجه الا ذی او سلامتی اوه هم دي په بندگانو ده الله او ماش الله او دي او دامت نوته اوه او نتیجه پان ترواڑے کل عالم ومنت السماوات والاعظم غيمن الله كل نسبه اتمات غياضان عالم کې بر افت دياو الله له وما يصولون يا له بسون دا دوم مثالې وسخه دبسیا خطبه بره لای محمد ضرور دیو خل الحمد لله و سلام علی الذین اصطفا خطبه شه دی رد شه الله اکبر نمایتی کوم تاقریر جکای او خطبه وای امهت کے بہا مجوای او سلام باچای او وقوف ال کو و سلام وای باجای دی و وسلامسلام الله بعضله او الله غه دی همما اشرفون یا چې دا مشرقانې د الله سره شیکي دا غهدي ع خل ق س اوات دی والله دا منقطیا د هممدي په مقابل ک نه دی بیا به معنا دا چې شوي الله غوره دی یا هغه چې یا غو غورا دی چپلا کړه سبحان الله دې مولدا غین الله دې علو خیر دا هم دې دا په معنا ده بل اثر دې هم په معنا ده بل ازراف ده ماقبل کوي او هم دا د پار دې سبحان دا خو تقریری سبحان اودې کې نه هے یا کوم مبالغه ده معنا ده دا بلکې آغازو غوړځي چې اسمانونو څخه پیدا کړي الله او راورو دې حساب سره پر نو وبو نجارونو په په دي باسي تر او کازه ما كان لكم من شجرات اي تاخذنا ريکه او 30000 غونا کوي ايناهم الله مصالح وليت چې قراني کوي ايبل الى الله تعالی مسلمانه كتبه توه لا اله الا الله نو الہ مانا چلا خالق دا سمان نو کو باران ورون کے باقیت ترک آدھ دون کے ہونا راشنا دون کی دا دے الہ مانا آلا آئی الہ ومانا آلا دا بید قبر نزی اکان رواغی او جنڈا او قیتب ایوان چولا اوال باران کی گوان جگل لکن من السماع مانا اے الہ ام الله دلیلیت مقام نے اے لا خالق نے باران وری بارش تر تازہ کوي اے الہ الله لا اله الا الله نقل خالق کا دشمنانو نے زمو کو نوران و روں کی اشکا ان کا چیت تر تازہ کون کی اشکا اللہ دے چاغ اے الہ ام الله بل قوم یا بلکہ داد مکہ کا غیر حکم دے کیا وہ توبہ نہ جو حضور نہ جائے یاد عجل نہ لے قرارہ نور خدا کرے جب دین دا کار لبھو لے بیا وہم من جعل الارض قرارا بلکہ او چپ جو زول درس مکہ پر قرار ہاں وجعل خلالها نهر و زول المرجي کی وجہ وجعل النهر واسو جو دی دیل لرونا وجہ لکن البحرین حاجزا غردودی کومند دو دریاونو کې پردا اے الله اللهم بل لا کلا الله کرا جسمه کا برقرار اتہ ولی روان کا غرو نو اٹھونګي دریاونو کې پردا ولګي لا الله ده اما جل الارض باجه لما مانا که اے ساکنتا غیر متحرکتا ولارده او حرکت دلکل نه کوي من جا لالارد و او باجه لما مانا کوي چې سالح ها دا تقارور دا دا گزران دا جنبی کی چا در زول دا زنگا سالح ها دا گزران دا سیدو زکا وحسینی سازانان سن بدی قائل دي حجما کا ګړدي او دغه دوه حرکت دي او وزي او انتقالی وزین اسورت په اداکی کې او انتقالی نه کال او فصل پیدا اداکیږي ها ذات څنګه تاویږي روحا وی تاویږي د او په دولاتۍ تاویږي د اراټ باندې کړچڑی ونه هغه وینا د بیاوي ح قې دی د ح کې دی چې په م باندې واچي نو دا ن سره چې په را سر زر را و زر وي هم دا وجه ده چې مکه تعویږي او په هث وقتې مر زمون د سرورو نه تیر نه شده زمون سو پو مر پهش ککې نن چې کوم دی غاالاً د جوزا دی شم او رج دا او سبال یو دی شم دا دی نرسکری غٹ او رج مستدی جونا او دی شکون لندنش کنش کنش کاری دا بیگالش پجی راجی و دا بیگالش دی رسوان دی نرسکری دی نرسکری دا تیر لندوان او دنن نرسکری او رج نرسکری سبال هم احتمال دی او رجش کنش کنش دارو سيد دا. او بده کې هم مرد زموند سر نه وانو زموند سورې شمال طرف تاوي دا زلکه دي چې په څو سره تم کې ني دي لوک چرته دا تاوي دي تاسو بل طرف تلوي او وخت کې باندې مرد مونږ جنوب طرف ته تا تلای شمال ته تلای او جنوب ته زموند سوري وي زموند سوري ټولو مر شمال طرف تلوي تا او خدای سوا کې بدی نه مونږه اغانو به سورہ غارمې بالکل روبشي چې تر په استوا باندې دارا رواني او جنک په نه یاد یاد او دشي دا جنک تر تلاشي ډېر ځکه د پټول کال کې دوره تمامه او اسکو مه مهش کې دوره تمامه وي اسکو مه راو کې او بیا جنمر نه پټنګ کې چې څلګ وړي اور مر کوم تر دروازه دې زده په انځر له سورج پورې د جلې په طرفه رواني alternator کوي بیا چې پیزل نسی شیش پاڑس بیا دې مر په لور تر ځان را نیږي کوي بیا نر ترانيږي چې کومه نشته مورسې بیا دې په شیشا تر او کله چې دې کې نو مر په سر اوږي ځلتا نو د بل ش پورې دا د وړي په لار ماې مزل ته پس د ب د بیرته دجیې باندا ده په کال کې په میاشتې د ورهته معويپې نپې دا ځان ررس اومرری چې تمم دی په کال کې رس په خیر نن جو غ دا پر کې نو دا ځکه زمونږ سوري نه پېږي او لې کېږي نه چې دا دغ خوم د دي او غ چورغړی یا وی خپلن سره وی وی دا نرید زر راتاوشي لسبو مزا خدار زما کا چدی جیسا راره کی زر راتاوشي نصا کل اوري سرطان ملکیږي او قدرت متاوشي په خلاص یي بیا هم دا غورز هیڅ ہاں ہاں بیا کمیږي ورزې کمیږي شپې دیلی کوئی پوری ها امان از سار بیگا نمالومیگی یو اندازه راگی او دیمی در طرفنا سار نمالومیگی یو اندازه راگی یو نیم امان اشتیر شده دارو طرفنا او شپاورتی کم دیلندی امان از سایتی که ما سکار مو امان از سلقی و بلشکیو امان جا علال ارض و قرارن چا برزولی غیر متحرک انساق ولتن غیر متحرک ول اولاد از او ګر جنو د دانند شې دانان ګوې چاو ګرګي نو دایس راز وسه کولې نشي د هغه په سنځي کې یا دا ته روان دي هغه مسرار روان دی تام امر کې دي دا او کسې یې مستعین ده دهو ده زې حرکت کوي ماو منل په ځینې حرکت نه کوله روحوونه کې داسې به ووقت سات زموږ سره بل او بل ووقت سره او دا لامین له دې څخه چې زو ځان له اندښنې او مورکول حالت بدایو څنګه وي او ما بشپا او رز همدان به وګرځوي انده کلنداږي وګرځوي او ځدا په دې ځلندګا او ځدا د اګي غونډه حرکت کې هیڅ فرق به تر راغلم ووشی اوپل مالوز لیا پا دیپان دیزمکا روان ادا سل میلکی چی کم دی برا چی دای کم پلو روان لا دار پا زرز برا قدر زنو پیشانا چی کم پلو تا روان ادا او سل میلک اپلو تا زمزل کوم اجاز که نو چې په یو گینتا که دی دا دا سلو میلو مزل که گی نو باید چی دا که پاو کم یوگی انتا کشی دری پاو کشی یادا او یا چرا نجی اپا لفید چی پینده پاو کشی چی را رایی چې لان په داک لگا زر پو منڈا پانگی را شی سر می لگا زی پا لاندی چی اما خیلی کمز مکا را جی اگا پاید چی زر ما چاک راو رسی او چې داکی را را زی لفید مدرست راو رسی اور اندازے کې ټول جوازونه په هر رقم کې جوړېږي جرې کې د لرني ځای چې کو د چينجي جوازونه وکاو او دا غیرا هېڅ وقاری دا ټول په یو اندازې یا یو دوی مالې وقار و دروایوږي انصاف را او ورسره د اوس په نو کې را ګزارکاو حضرت اخلا کووري جب هغه چې ګذروا پوکه ار پلس زمکه تعویذ و تاو سره ځابون پهي اوله نو نتیجه دا ده زمکه اولاړه او تعویذ نو دا د مکتب د کاري دي نو هو شر شو دا وای مالاډ ښه پښتنه وکړه چې څل له اومه څو ځای ځای دې ویلو ولاسه تر از تر نظر را راي کوي وو نو کوې اجازه لارې کې چې سړې جی او زه زغنا غالا دي زاتنه دابر دا فرزي کا نظر ته ماشه دیر تیر واته دزمه کې حرکت دزمه کې د حرکت سره دبل څا حرکت دانیج دزمه کې نام داسې جکښه ځان پچت کار چې هغه پوری د دې حرکت کا ولر شيږي زه هغه زیاته او دا خو دونه په د ګډي کې دی دا ماش یا م یا بل چوک د دغه نه لاندلو د زم کې هغه چت را ته و خیر چې د غې نه بره شوم او بیا ریر راخته کومغام حان شو چې داله بره مالې وې د غله دا لا کې چې سړی روانمي نو چې داسې پو غونهته وې روان ولې رواني تا چې منې و چې هم دا او تو دا منډي ووی دا نو داري موازو چې دوست اور لاو بچولې یاد سي او اور لاو دې جنمر اوس وګمه دا منډي ووی کوللو یي راګرې مصالح بوللو یي دې صفرا کی اسبہو دا منډي ووی دا چې نظر ورته کوي نتاوی چې ګوند سره روانه نو دوه ورځې ازم کروانه لازم کنه روانه دا لاره لاره کې په علاوه چې راځي سين کې داسه ښکاټه څخه پوګي سر او وګور وانه چې په کوټه روانه هغه په ولار را وګور وخته چې راوند لري دېږي په علاوه موږ لري دا مې کااري دا شان دې کا دا چې څنګه روانې چې ته په گاډي دا دغه ورکوځای داونه باندې منډي وای او واغان کړو لږه کنه او هغه چې دلاره یې سا صبر روان دی خیر او ما چې معنا وګړه کزمه کا ذل کی عمل دا الله قرارن څوږي ذمکا ساری عادت جریان کوم معنا څه غوړږي دې مارې څه غو دې وګړې دې قررا باندې تا او ايله اللهم الله امای ییبل مستر زیادہ او څوک دای چې خپلې د مستر داز پرېشان پریاس قالا چې आवाज وکړئ من تا وایې چې پښتو اوللې کته تکلیف وایجرکم خلاقانر وګرځي تاسو خپل پښيز مکا کې خالق وغان خپلات لړږي زهرا ولی عمر کې ماشیا او قواسیا او بیا اوګیا پراده اېله هو آیا بل علاشتا بل مجیب المستر بل کاشی پسوشتا آو بل گودرین کے آو بل پسید آشتا لا الہ الا اللہ آئلہ ام آلیہ دائر منطقہ ابو جال خندیر پدی کافر فآہو نو کافر فدی رسطم نلی کافر اما یا جی کنجوی ظلمات البری والبار وما یرسلو لیاہ بشراً یو خلهمهدو مه خو کوم نه زماول الا او هاګرانانهم دا من ک را وړه من جیبل مسترره یو مستر دی پریشان دی او خوم لا بعدې په درد کې در دی ت دی طب د سرفوګ دییر دی نو ن کودي شریدي خای نشته بچ نه کې مخ م پنجه دی موغه چرا ورتی ګرامات چې څوک ښه چې د دې مستر استجابته کا وایي چې د سو او تعلیل تل کایلا الله نو مجيب المستر نه مگر الله لا اله الا الله بل مجيب المستر مسته ای دا هات او کداځو ای چې الله زربلستا هات او برانکم ان کو نځایتی زګا د مغیب واجه الله دې واللا اله ممن في السماوات والارض الغيب الا الله يوجب كي له مشکل ها دام عليمي سو ما دعوات ہم دے کتوں وقال قول عليه مخرج ها دعا سے واذا وقال قول عليه مخرجنا لهم دفع من ناز قالتي واقي شو حکوم دا آزاد راو با سو دی لرا یو زنده‌سر خدمت کې نو څکل موهم حاضر و سره کوي ان الناس بیکانو لایق نه لایقین اه د دې دابې متالق خبري کوي یو چې څومره یوسا دا حدیث کې راځي او ګوزال ایکسپټګاګا دې ساری اسمان نورې دې ترسي بل پکې غیث ته راکې دوکي چې کوئی دې څاروکی او نور صفات کې کوئی ساری دو زمری دې او سرې د خنجر دې او د غوي دې واګونه دې تینګي درې اورګو کې بر اخلاصي بل زیاد وقوع میکنی تاسو یو پیغمبر علی السلام نه کوم دیرا فراون دي ویل وی اعظم ز مساجد ہونا دا حرم مکہ راوتل کی سواری موبالی وی خضر کر تی فراون دي یو اقصا یمن کی بل باجیه کی او بل اعظم ز مساجد کی امام مرغری رحمت الله علیه و قران سنت صحیح سنت کې دی لکه کوم دلیل نستره او و صحیح خبر په اساس شیدو دا حدیث موږ منو او د صحیح حدیث نه یې څه جات نشکاره او مولانا شین دی رحمت الله علیه بدر روایت د شریف قران ته دا دابین عمر رضی الله عنهم څخه احرذنا له همدغه په کتم نه الله اطلاق د زنده صرف کی, کی. یا دادا علامات و اشرات و اصحاد و یوم ناشر من کل امت الفوج من ممن يقض بهایتنا فهم نوزرون اذا جاؤوا قال اتا الغد <سؤال> بهایتی ولم تحیدوا بهای المان اما اذا کنم تعملوا چتا قوید تنو و اضروز والد ما بایتون لکاو نو تا دنیا کی قولت سو لیکن اصحادت دا د دې کې او استاد د کویتا او وقال قولو علیهم بما ظلموا قوم لا انصم دا قران کریم دا خبره کوي بل قران دا و یو مې یو نن په سوره تا چې په کیا اوسې پښتلۍ کې ففج امنت يا بدك يا عاجوك أثمانون المكتبين إلا من شاء الله لنسوق مراجعة بيوي وطر الجبال تعصبها جامدة وهي تمر مر السحاب بيوي من جاد الحسن فيه لأخير منها فض یومجن نو کله چېخورآ دا و وای وقال دا وقالال خوو رجنالوم دا ب نو دا الله تاپل کل علامه ل قیام قیا او کله جکر کوي چې قیام د قییات کېي کوم حالات جکر کېږيغ یو م نو من کلل وم دا د غو مورونه چې بقییان د قیمت ک واقع کېږي یومغو داغ دویم علامت د لقیام د قیمت وت بالا دغ علامت ګمه د لقییان د قیمت منجا دلح نشروعك لفزدين في أحوال المكلفين بعد قيام القيامة وهم من فزعين يومئذين آمنون لا فزد دا عذابنا لا دا فزد قيام قيامتنا أو أول فزده عند قيام القيامة ويوم ينفق في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض او دې کې بازو علما وایي ته يو موسي عليه السلام پکاتی بازدا څلور مړه کې وایي بازي ملایكي وایي او چې القران څخه بوویل مؤمنين د قران وادا الا من شاء الله زكوا هم من فزایوم ایذین عامل او داغهي سوره زمر کې مداسې او آیات را روان د قوم من فزایوم ایذین او دائد دا حل نیائیت بیترین الاردان چھو بازی دی چھا غا علامو دا قیامت نی دی قیامت برازی او بازی آغا دی چھا قیامت قائم دی وَيَوْمَ يُلْفَ خُسِ صُّورِ فَفَجْعَ مَنْزِ سَمَاوَاتِ دا چھا قیام دا قیامت رازی مطول خلق و فیابتی او اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ مَنْ شَاءَ اللَّهِ كِسُوْقُ بَفَاتِي مُشَالِحَ س منائذ وفا چی موئدين وفا دي از باد دا اختلاف دي علماء او ذا وهم الفزاي يوم اامنون ها څا سره چی توحيد وي ور قیام دا قيام د قیامت کې زه دي هابت نه زه دي دا خلق بچ ها ومن جاء بالسيئه فكوبت جوم في نار دا تو مهل جاء او نهاد جذب ارشاد او خدای چې عمر کې دې اغم همدا سيائم ته امنيت کړو باندې هلته نو موږ خو د استاد معلومات په هيئت امتحان هم نلتا نه کناې امتحان د دې امتحان جو خو زفای جو بس دی خو کنا امتحان تلل دي دوه بجې دی دغه مله که تمه په موږ توکي ودېنو توکي ته مستوي چې ییش شس کازه پاره لنګاروم وایي بعده ورو ورو دینو په کار